pravuda ti milost prema nama priroća ko nam podari korisno znanje od koje ćemo se odkoristiti svoj život uslaviti po njama. Futujući do Allaha subhanahu wa ta'ala njegova zadovoljstva. A zatim svejedan vjernik i svejedna jedna na ovom futu do Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova zadovoljstva mora se okititi prijekom potrebnim osobinama. Mora voditi računa kako o svojoj spoljašnosti, isto tako i o svojoj unutrašnosti. Mora kako izgradi svoju spoljašnost u ševijetskim propisima, isto tako i graditi svoju unutrašnost. Kako je rekao parlamentni Ashab, Salmanem Faris, je rabija blagodalan, svaki čovjek ima svoju spoljašnjost i unutrašnjost. A onaj koji izgradi, popravi svoju unutrašnjost i Allah će popraviti njegovu spolješnjost. Znači, onaj koji unečisti svoju unutrašnjost, Allah će unečistiti i pohvaliti njegovu spolješnjost. Posmatrajući kur'anske ajete i hadisa vahov posanika, ali i sr.a.s. pronaći ćemo da je za vjernika unutrašnjost mnogo, mnogo bitnija. Da poveda računa o svojoj unutrašnjosti, to je kod njega mnogo, mnogo bitnije. Svakako ne treba zapostaviti svoju spoljašnjost i dijela koja čini svojim udovima, ali isto tako treba povesti računa o svojoj unutrašnjosti, pa čak da to je više nego o svojoj spoljašnjosti. Osmatrujući kur'anski ajde, hadisa od poslanika, ali salata, nalazimo da su mnogi čini ogromna dijela sa kojima bi čovjek volio da dođe sutra pred Allaha subhanahu wa ta'ala i su tim ponestaneli dijela unutrašnjosti, dijela srca ništa nam ta djelanice sutra koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa jedno od bitnih ili najbitnijih dijela, ako ne najbitnije, o kojoj moramo povesti računati, priče se naše unutrašnjosti, jeste jakim u povrčunavom svoju ždušu, povrčunavom svoje srce, koliko smo ubedjen. U Allaha Subhanahu wa Tala Iswamu, što dolaziv Allaha Subhanahu wa Ta'ala. Kažednul Qaym Rahimahullahu Ta'ala ovom vrednom preko potrebnom delu srce, al-yaqinu ruhu a'malil kulub, al hiya ruhu a'malil javarih. al-yaqinu ruhu a'malil kulub, alleti hiya ruhu a'malu javarih. Jakin je srž djela srca. Jakin je srž djela srca. Ako ne bude čovjek ubieden u Allah, znači biti iskren prema. Ako ne bude ubieden u Allah, znači voliti Allah. Ako ne bude ubieden u Allah, znači strahovati od Allah, nadati se Allah, imno doštadra. Jeklin je srž dijela srca koja su opet srž dijela udova. Kaže mi u Kajim Rahimah, imam talo svojom ono živom dijelu, mi daću je srž osnova svih dijela srca koja su opet osnova srž dijela udova. Pa dakle, uprije koji smo potrebili da se pozabavimo svakako ovim, a i ostalim dijelima srca jer nam je dobro poznat hadis poduži hadis na čijem kraju kaže doista u ljudskom tijelu postoji jedan organ, ukoliko je taj organ zdrav, zdravo je cijelo tijelo, odnosno cijelog tijela dolaze zdrava, ispravna djela i ukoliko je taj organ pokvaren pokvaran će biti cijelo tijelo, odnosno cijelog tijela će dolaziti loša djela a kraju kaže, ja, kalb, zar to nije srce zar to nije srce Allah subhanahu wa ta'ala kaže da na ahiretu nam neće ništa vrijediti dođe ono li preda Allaha subhanahu wa ta'ala sa nečistim pokvarenim srcem, ništa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ لَا يَنْتَعُ نَابُنُ وَلَا بَرُنُ إِلَّا مَنْتَ اللَّهَ يَقَلِّنْ سَلِيمٌ Toga dana čovjeku neće vrijediti i metaknuti njegovo potomstvo, vrijedit će mu samo čisto srce s dođe preda Allaha subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi šarijanski tekstovi koji govore o ovome, a dakle ponajviše naše srce se čisti, očvršćuje, pročišćava sa ovim osobinama priliko potrebnim, a jedna od njih tako kaže mu kaj mjesto Allah subhanahu wa ta'la ovu osobinu jaqin spominje na mnogo mjesta u Kur'an i Na oko dvadesetak mjesta spominje se objeđenje jaqin na razne načine u Kur'an i قد ماه من بدايه المغوي الكنجه الله سبحانه وتعالى تذكروا الله ذكره بذكريه وبذكريه بيته الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالakhirati هم يوقنون وبالakhirati هم يوقنون Ta uzvišena Kaliflanin, ta uzvišena knjiga od početka do kraja, u nju nema baš nemao sumnje, ona je upusto samo Bogoboja z njima, onima koji budu vjerovali u Gali, u svijet dakle, koji ne vidimo svojim očima, a o njemu smo obavješteni u Koranu, u vjerodostavnom koji budu obavljali namaze, I od onoga čim ih mi obskrbljujemo, udjeljivali na Allahom putu, koji budu vjerovali ono što je objavljeno tebi o oh Muhamada, jer je to najpreće, jer je to dakle presudno, i oni koji budu vjerovali ono što je objavljeno prije tebe, i koji budu u ahiret udjeđeni. A složit ćemo se i ovne ovaj godove poznat početak suri Al-Bekhara, kogotovo dakle ovaj, na početku suri Al-Bekhara Allah subhanahu wa ta'la govori o ljudima koji postoje na dunjavku, koji žive na dunjavku. Pa u prvih ili četiri ajeta spomnije iskrene, istinske vjernike. Spomnije njihove prijeko potrebne osobine. A kada Allah subhanahu tera spomnije nešto uz iman, onda se to mora nati kod vjernika. Ne može biti vjernik ne uvode namaz. Ne može biti vjeruje u gaj. Ne biti vjernik vjeruje u poslanstvo Muhammeda Alihi. Ne može biti vjernik koji pod sebe nema ubiđenja. Zatim u dva, narodna ajta šestom i sedmom govori o iskrenim, jasnim, čistim nevjelicima koji neće da djeluju. Zatim dolazi ogroman broj ajta o trećoj skupini koja Allah mogu je znaje, i najbrojnija na dunjavuku i najopasnija po muslimane. Zato i Allah subhanahu wa ta ta'ala u brojnim ajitima razum 3. Ali da se vratimo. Dakle, Allah subhanahu wa ta ta'ala među osobinama vjednika, uz vjednika, uz iman spominje osobinu vjeđenja. Tako dakle, da tu osobinov jedni kod sebe mora da izgradi. Ono što Allah subhanahu wa ta'la spomnio uz iman, to je dakle obavezno. Zatim, Allah subhanahu wa ta'la spomnio u svojoj knjizi brojne aripe, brojne dokaze, brojna znamenja. Zatim, u nama stvorio je ta znamenja oko nas. Međutim, i pored njihove jasnoći, očiglednosti, ljepote, veličine, poruke pouke stiha blagoj su prenottela aj ta znamenja neuzimalu osim upjiećeni. Ima te ljudi koji od početka do kraja pročitaju Allahov kitab, ono knjigu, ljudi nisu se na koriste. A zastan nik od jednog aj, a velojet daburuna al-Kur'an, al'ala zašto oni ne razmišljaju Kur'an, razmišljaju Kur'an. Kur'an je objava da se o njemu razmišlja, ne da se samo čita. Svakako, za čitanje, za svaki provučen harf imaš nagradu kod Allaha, jel' tako? Svaki provučen harf imaš 10 salaba, jedno dobro dijelo koje se vredne do 10 salaba. Mađutim, nije to cilj objave Kur'ana. Cilj objave Kur'ana je čitanje s razmišljanjem. Kad bi je razmišljao, izplaćao pouke okay, i poruke, je radio po tome. To ostavi traga te, tebe, a da pročitaš od početka do kraja. Zato Allah subhanahu wa ta'la ispomnio svoje knjiz dvani koji samo čitaju Kur'an. Jel čitaju Allahu k njimu, ne znaju ništo drugo, to su neznalice, nemaju nekog, jel i stanju. Pa dakle, poruke, poruke iz Allaha i subhanahu wa ta'la ajta ne uzimaju osim oni koji su ubijeđeni. Allah subhanahu wa ta'la kaže u svojoj knizi, kada što umrije svoje znamine, svoje, svoje ajta dokaze, Haga besairu linnas. Ovo su jasni, očigledni dokaze, linnas, došlo je ennas al u Arabškoj vijeskoj zarpis devrak, da svogovodnost. Ovo su jasni, tako očigledni dokaz, spomni se čak da Sair, da Siret jeste ono što čovjek jasno, ono te ne vidi svojačima. To su tako jasni dokaz, je ova Allah subhanahu wa ta'la znamenja, gremna se za sve ljudi. Međutim, ali su uputaj, milo samozvani koji su ubedjeni. Ali su uputaj, i milo samozvani koji su ubedjeni. Zatim, Lekim ubjeđenje je ja velika Allahovu subhanahu wa ta'la. Ne ima veće da koju posjede vijedniki i vijemica, koju mogu posjedevati. Da? Zato da svaki vijednik i vijemca trebaju se potruditi maksimalno da osobinu kod sebe izgradili. Vidješ imam Ahmed. Nesari, Ibnu Mađa, Ibnu Hibban, Bukharja, Wadbu Mufradu i mnogih drugih od Avsata, Ibnu Ismaila, Ibnu Avsata, koji nam prenosi da eh, je Abu radi Allahu ta'al, godinu dana nakon smrti Allahov poslanika Alihissalatu sallam izpeo se na minber. Pa sjećam se prvog dana kada se na ovaj minber izpeo Allahov poslanika -iz Alihissalatu sallam. Zatim je zaplakao Abu Bakr. I plakao, i plakao. Zatim spomenuo riječi koje je tog dana koji je tog danas pomenuo Allaho poslalim alihi sallahu sallam, sallam pa je rekao na vama je, na vama je da činite dobra djela na vama je da govorite istinu da činite dobra djela jer to dvoje se nalazi u džanetu i dobro se čuvajte laži, jer je laž u razvrat, uz razvat, a to dvoje se nalazi u džahnemu zatim kaže molite Allaha subhanahu wa ta'la za zdravlje molite Allaha subhanahu wa ta'la za zdravlje afije Jer doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon nije klina. Doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon nije klina. Pa ono što je čovjeku dato najbolje jeste i klina. Mesto ubićenje. Hafiz, ali iraki ovaj, hafiz u cijenim dobrima, Kako je upitan u drugom hafizu, Allah upostanete, ali sallatu, sallam, šta to? A Allah subihane najviše voli. Pa je rekao imanun laša kafir iman kojeg nema nimalo sumi, kojeg nema nimalo sumi. Zbog veličine ove blagodati, jeklina objeđenja, rijetko bi kada Allah poslanika alihi sallatu sallam ostajao sa sjela, a da ne bi učio doru u kojoj se spomni jeklin traž, jeklin objeđenja od Allaha subhanahu wa ta'la od sebe i svoja shrabe. Pa kaže, diježi nam tenizij hakim usolom, usleder koji bi nisom, ali bi nisom, ali bi Od Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala huma koji kaže rijetko bi kada odnosno često kaže dvije od mnogu poslanika sam as-salatu was-salamu ustao sa sjela počuo bi za sebe za svoja ashabu domu ta ma dobro poznatu Allahumma qsim lana min khashyatik ma taqulu jaznosti baynana wa bayna ma'siyatik. Gospodar naš podan nam strahopoštovanja koja će se ispriječiti između nas i grijeha te وَمِنْ تَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُ نَرْ إِهِ i podari nam pokornost i s kojim ćemo postići tvoje jennete وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهُمِنُ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ صَحِبَ i podari nam jaqina ubjejenja s kojim će nam svi dunjavki postati postati lahki biliš ibn Abi Dunja u svome djelu Od Ebu Bekra radiel Lahoterem da Pionta kode, če je Ebu Bekra najbolji čovjek ovaj. A lahoposlanika ali je slova, tu sam uči, dolu, tým najbolji negovidi. A schadu, če je dolu. Ebu Bekra radiel je najbolji na konđu je radiesnukej poslanika. Dobro vám poznati od Hadis, kode mám Ahmeta o nebolom musledu a valorizátori toh Hadisa kažu, je, tog musljena kažu da je hadis vjerodostajan, kada bi se na desni tas vage stavio iman Ebu Bekra, a na lijevi tas vage iman cijelog umbeta Muhammed A.S. prevagnuo bi tas sa imanom Ebu Bekra. Nemojte da je ovdje Omer, ovdje Osmar, ovdje Alija, ovdje Al-Turahman i Nau, Sardin Mjerni Vakas i mnogi drugi ashab, prevagnuo bi sa imanom Ebu Bekra. Pa je dobek rabijen Allahu darom često bih ušao dobit govorit će Allahume hebli imanem, vajatinenem, vomu'afetem, vajatinenem, vajatinenem, vajatinenem. Gospodaro moj, podarim imana, podarim ubjeđenja, podarim izdravlja, podarim iskrenog, iskrenog. nijeta. Pa mi smo daleko daleko preči da u dobu učimo i prethodnu spomenutu, spomenutu dobu. Je li ti je tim ubjeđenja obavezno u cijeloj? Da u cijeloj gedbe. Dakle, ne da budemo ubijeđeni u ovo ili ono, je s onom što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'la, u to trebamo biti ubijeđeni, kako kažemo, Ka'im ra'hamu wa ta'la u svojom vrijednom djelu, medarđu sali ting, da jetinu ulazi i zalazi u sve segmente vjere, u sve sedakne mora biti ubijeđeno. Pa neki od primjera kako da čovjek bude ubijeđen, pa vi da analogno tome i na druge stvari prenosite. Kako da budem ubijeđeni u šariatskim naredbama, Allah mi je nešto naredio. Šta znači da sam ubijeđen u tu narodbu? To znači da, te da tu narodu prihvatim bez imalog kolebanja. Prošle puta zadnjih prihvala, ovdje moje kod vas je bilo poštivanje šedetskih tekstova. Pa po, Spomenu to koliko? A, osam pokazatelja poštivanja šedetskih tekstova. Smijenom pitat koji su. Oglavnom, onaj koji tvrdi da je ubjegao neko Allahu subhanahu wa ta taala na radu mora tu na prihvatiti bez imama ko imalo, imalo dvoumlje Allah rekao rekao Allahov poslanik alejhi salatu selamšao je za njega Ne pitati tamo nekoga drugog ne istraživati koji će mu možda nešto dozvoliti ili slično Allah subhanahu wa ta taala je naredio kažemo to je završeno za nas zapim da vjerujemo da je to put do Allaha uzdovršta da se nečim drugim narodbama znači i drugim zabranama odazivanjem sve tome može postići Allahov zadojstvo, ne. Dakle, ono što je Allah objavio, s time se postiže Allahov zadojstvo. Allah dobro zna za naše duše haju, Allah je objavio zbog toga knjigu, poslao nam zbog toga poslanika i onaj koji se bude držao, jer od toga taj će biti na pravnom putu, na tunjavku i na pravnom putu sutra do dženeta i Allahov subhanom dava zadojstvo. U glede slijedio od Allahovog poslanika i od samoslovnome sa da šao. Zatim, treće da se maksimalno potrudimo da tu Na adbu sprovedemo maksimalno da davamo sve od svojih mogućnosti. Počestok od nas je pogrešno razumijeva ajd i slični njom. Laju kalifullahu nefsim illa uspaha. Malo zatne kaže Allah nikoga ne preuptareće preko njegove mogućnosti. Naprotiv ovaj ajd ti poručuje da datneš sve od sebe, a ne da se pravaš od njih. Laju kalifullahu nefsim illa uspaha. Allah ne preuptareće čovjeka preko njegove mogućnosti jeste daj sve od sebe daj sve od sve, kako ćeš otko iz svoje mogućnosti, odmah na očetku, pa krenem s tim putem i staneš do troje. E dakle, dneš sve od sve, ovaj aj te poziva da maksimalno se potrudiš, onda vidiš, dakle, ne možeš, to su tvoje mogućnosti, onda se prekustiš, osloneš iskreno na Allaha subhanahu wa ta'la. Dakle, da prihvatimo sve što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'la, da vjerujemo da je put, to put do allahovog zadovoljstva, da se maksimalno potrudimo sprovedbi te narodbe, kako je bila prethodna puta spomenuto se radujemo kada dotičnu narodnost provodimo. Da je provodimo drage voli, drage duše. Ne da se ponašamo kao da smo prisiljeni. Ne da dolazimo u mesti da otklanjamo. Ne da klanjamo, već da otklanjamo. Da se odružimo u pismu. E, dakle, dolazimo zato što je u tome raha naše duše. Zato što je u tome smiraju naše srce. Allah subhanahu wa ta ta'o sur je taube. Govori o koji svataju, jer polako Allah je propisao, Allah je naredio izigravaju se s njima, smijali, koji govori o vjernici, kako to oni prihvataju, kako se obhode prema Bogu i propisima i narudžbama. na uzret suratu, famihum mayqulu ayyukum zadathu hadhihi Kada bude objavljena neka sura, oni munafici kažu kome ova sura povećala iman munafcu bili u Medini, u Medini se objavljuju sura koje sadrže u sebi propise, tako? ne govori se toliko o temeljima imana, o tome se govorilo u neći prije hijjere, nakon hijjere o medin se govori o propisima, govori se o postu, o zekatu, o hađu, o hijjabu, o guju, o djihadu i drugim djeli stvarima. Govori se o propisima, komunafci kažu kome ova sura povećava iman. Kome je ova sura povećala iman, praktikovao, ne praktikovao ili kako god praktikovao, neće mu se, neće mu se, zašto? Zato što krije nevjerstvo u svojom srcu, se povećati iman. Kako da mu se poveća? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la فَأَنْلَ الْلَذِينَ آمَنُ فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا Dali kova je, on je stepširun, on je stepširun. Što se tiče vjernika, njima sura povećala iman i oni se radili Oni se raduju, oni se raduju svakoj novoj obiratinoj suri, svakom novom propisu. Tako se obhode u Iblice kada Allah dakle, da prihvatim, da vjerujem da je to pudo Allahovog zadovoljstva, da se maksimalno potrudim u sprovođenju te Allahove narodbe i da to sprovedim, činim drage duše, dragi mori. Zatim, kada Allah subhanahu wa ta'la nešto zabrani, da se također odazovemo toj zabrani, da kažemo Allah je zabranio, zabranio Allahu poslani karih i salatu usalam, I ne slušavam nikoga drugog, ne pokušavam drugo, ne pokušavam nekakvim dosjetkama da dođem do onoga što je Allah subhanahu ta'ala zabranio. A, da se ne sa subotarima koji su bacali u petak mrežu, nedilju vadili, tako je govode, ne, ne, mi ne, ne, ne lovimo subotom ribu. A riba dolazla samo subotom, a nima bio zabranio, kao što znamo, zabranio im je da rade, jeli subotom, pa bi bacali petkom mrežu, a nediljom vadili, kaže, ne, mi nismo lovili subotom. Pa kada Allah nešto zabrani, zabrani Allahog poslanika alaihi s-sabatu o s-sabam ne tražimo puta kako da učinimo ono što Allah subhanahu wa ta'la zabranjeno. Da ne priželjkujemo to u svojim grudima, u svojim prsima jer Allah subhanahu wa ta'la dobro zna šta govorimo i šta u tajnosti govorimo i šta krijemo u svojim grudima. Kako kaže Hatim, a sam kada budeš činio neko djelo, obračunavaj svoju dušu i znaj da Allah vidi. Kada budeš govorio neke riječi, obračunavaj svoju zušu i znaj da te Allah čuje, a kada ušutiš i kada staneš dijelom, dobro znaj da Allah zna tvoju onu kršnost. Zna zbog čega si ušutio i slično. Zatim da se kajemo zbog vremena kojeg smo potrošili u činjenju onoga što je Allah subhanahu wa ta'la zabranio i da vjerujemo da sve što nam je Allah zabranio, da je zabranio radi naše koristi da je zabranio radi našoj koristi. Sve što nam je Allah naredio, sve što nam je Allah zabranio, sve to učinio radi našoj koristi. Nije nam nešto zabranio da mi to Rebina dunjanku prohabavali, da ne bismo uživali u tome. ne. Allah nam je to zabranio zato što je u tome šteta za nas, zasigurno. Zabranio nam i to, u tome je šteta za nas, jel pa ko se ustegne, ko se odazove Allah i subhanatala zabrani, on će jako Bog da biti jeli, na koristi u koristi. Zato mušta trebamo biti ubeđeni posebno trebamo biti ubeđeni u ono uh, o čemu nas je odlavijestio Allah subhanahu teala što se desi ranije što će se desiti kasnije što će se desiti presudni dan što će se dešavati tokom sudnjeg dana što će se desiti nakon sudnjeg dana jeli od dženneta i džahannema zbog i da dakle, mora da bude sve u svetu ubeđeni to je zato dakle, nešto što ga zato Allah subhanahu teala na početku ovog jeli sura al-baqara ovih osobina vjernika spomni je taj dakle, ono to je ono što čovjeka pokreće dakle, to je ono što čovjeka natjerera da radi dobro djelo onaj koji vjeruje u ubieđeno onaj koji vjeruje koji je u ubieđeno ono što je spodjeno da dakle, tako od njemu počije dakle, što je tako drugi ne vidjivi sjedi a da dakle, vjernik čitajući kuranske ajete hadise koji govori o tome mora da sve to prihvati da kaže jest Allah u tome govori to što je u Allahovoj knjizi to što je vjerodostojno što mi ja, prihajerujemo zato vjernik treba da to toliko ih čita to toliko proučaju, da dođe na stepenj, kao da to gleda svojima činom. Najniži, najmaniji vid objedinja u spomenutu, dakle ono što je se deski nakon sudnijeg slično, najniži vid objedinja u to, ako kažemo da smo objedini u dženu najniži vid objedinja jeste da se nalazimo u stanju, kao da to gledamo To je najmanji vid objedinja. Jer kad se govori se tri stepena. Najviši stepen jeste ilmunul yakin. Yakin u do kojeg dolaziš sa znanjem. A on do yakin, visoki stepen, yakin u do kojeg dolaziš znanja i pogleda, ono što vidiš. Jer onaj koji kada dođe neko te babice, ona ćemo desilo se desulo, ili on je ko tebe pouzdana osoba ti vjeruje što. Međutim kada odeš i jo to vidiš svojim očima u bijeni se povećava. Da se to desilo te vjeruješ onda bi tvoje ubjeđenje bilo je potpuno. Dakle, ajmo liakim drugi stepen i hakko liakim treći stepen. Dakle, kada se ti nalazi u tome. Onda sam sigura, tvoje ubjeđenje je A najniži bik ubjeđenja jeste, dakle, ubjeđenje do kojeg dolazimo sa znanjima. Sa znanjima, sa informacijama koje posjeduju. A kada čitamo o džennetu i džahnemu, trebali bismo da budemo toliko ubjeđeni da, kao da je gledamo svojim očima. I odnos srđano, trago jednoj od في القران كسوره اذكر اذكر في احد القران كسوره نا بمسه اايهات اايهون بيجيني كويس حتى زبطوا <زرت> من المقابر كل سوف تعلمون ثم كل سوف تعلمون كلا لم <لو> تعلمون علما يقين Lataravunnal jahin, thum lataravunna hainnal yaqin Kako se pregoda uja aiku, kella lov ta'alamun hainnal yaqin Lataravunnal jahin, thum lataravunna hainnal yaqin Jahannam, josh jedan, jasna četavidati jahannam Kako treci, thum lataravunna hainnal yaqin To nekako igra kot nasveva, tu muslim skoţnih se mnogo ukoģi, karista Allah subhanallah jeb vizpomni našto tako kella lau ta'la muna ilma il yaqin kella, neva neva i preto nam ajde, vizpomni se gudnila žena tića, živlba za dunia neđerimo, prosto, i svetok nebudimo u sva i kalor kada Allah kella, neva neva tako lau ta'la muna ilma il yaqin da znate da imate kod sebe znanie s kojím jste dostitli jaký obědění. Aho by je rečeno ilmu jaký, na neživit jakýna. Kjellá, lel ta'le můh, da znáte, imate znání, s kojím jste postitli jaký obědění, lel taravunnal jahín. Zasí budou byste viděli jahín. Jahn. imate znání pod sebe, na osmum kohé se stakli obědění, viděli byste jahinnem svojim učel vidjeli ste jahennem svoj močina. Sadaf je bio takah. Allah uposlanih pribodnik sadaf, Allah uposlanih alaihi salli sadaf, bio prvi takah. Zastajao bi od svakog ajeta koji govori o tesbihu pa bi činio tesbih Allah. Govori o tahmeedu pa bi se Allah. Govori o jennetu pa molio Allah subhanahu wa ta'la za jennet. Govori o jahennemu pa bi Allah subhanahu wa ta'la od jahennena. Zastajao od svakog ajeta. Kao da bi gleda svoj هل <لا> ترون الجحيم ثم ترونها اين اليقين فاتي تشتاكوا سيما بيديك تسوي ما تشوا فاذا من ناس بيتي يذون جهنم اكو اكو استي بسريد مرجع وان منكم الا واردها كان على ربك حكم اللقديه الى من يدنو دواس وان منكم بطرد منكم على بش نعمان يدنو دواس ادنيت بيتي يذون جهنم جهنم منذ ستو يرزونه ادربا برسد tome no najljepiji koji su se bojali i najgori zločinci u jehennemi da sačuvati od a ostali će da u jehennemo klijecaju, oni koji su bili uz pomoć čarobnjaka, oni koji su bili nevjernici. Tako dakle, da dođemo na takav stepen da imamo kod se slanje da proučavamo kuranske ajete i hadise, da dođemo na taj stepen kao da da dakle, zapomenu to što kuranskim ajetima i hadisima predstavljamo matematički se suđenje. To znači niti vjeruješ ti Zatim, ako sutra kada vidiš džanet, tvoje objezenje se povacjava. Zatim, ako sutra kada budeš u džanetu, onda tvoje se objezenje u I također kod musiveta, kad nas pogode musibeti, kako ostati ubjeđen vjernik, kako ostati čvrstog imana, ubjezenja, kad nas pogode bilo koji musibet, da se žalimo na Allahovu. Nemoj se snedivamo, nemoj da jadikujemo. E, dakle, to što nas je pogodilo od musibeta, to shvatimo ne kao odnos neprijatelja prema pa neprijatelju, da odnos kao najmilostivijeg prema svome robova. Ne mojmo nikad. I čini mi se da vrijedi da se taj hadis ispiše na, na, na zidu da se često praćamo, jer posjećamo taj hadis. Da zaboravimo na hadis, parafazirajuću podbje. Jedne prilike kada je Allahom poslaniku ali i salatu sam dovedeno roblje, do i bilo postavljeno u safove, poredano u safove, muškravci, žene, djeca. Allaho poslanika alihi salatu sam došao sa svojima shvabima da se izrekne presuda. Šta će biti s njima? I čekaju jedni i drugi. I Allahu Allaho poslanika alihi salatu sredan, primijeti ženu kako izlazi iz jednog reda, safa, hoda, traži nekoga. Ne interesuje šta će biti s njom. Treba da se izrekne kaznu, presuda. Šta će biti? Nju ne interesuje. Hoda, traži nekoga. Ne osvrće se na presud, traži nekoga, pronađi tamo u jednom redu sako svoje djete. I ne stidi se nikoga. Uzme djete u naručje i doiga. Pred svema. I pred muškarcima, i pred ženoma. Nikoga se ne stidi. Ne interesuje šta će biti s njom. Nik se nikoga stidi. Pa Allaho poslanika, da je izdavljeno sam došli u ženu. Ja se hladim, zadigljenim njenim postupkom. Kaže, šta mislite? Da li bi ova žena bacila svoje djete a u stanju je letoči. Prvnje je naložena, ništa je ne sprečava. dali li bi, kaže, kako Allah poslaniče, kad je ne interesuje što će biti s njom i nikoga se ne stidi, kako da svoje bijete baci uvad? Pa kaže Allah poslaniče, sallatu wassalam, bi Doista Allah milostiviji prema svojim robojima, odoveženi prema svome djetitu. A što god te zadesi od Allaha subhanahu wa ta'la, ti si vjernik, za tebe je dobro, za tebe je dobro, nemoj da se srdiš na Allahu odredbu, I što god te zadesi to prihvati, kao dobro, je li došlo kada Isu od imana muslima, čudan primjer vjernika, i tako je samo sa vjernikom, kada ga pogodi dobro, on je zahvalo <coughs> Allahu subhanahu wa ta'la, da još Kada ga povodi musibet, on sabora Allah subhanahu ta'la strpljive na tome, pa pa Allah subhanahu ta'la da izlazi iz te situacije. Ničije stanje nije kao stanje vjernika. Kada te povodi musibet, prihodi to kao odnos najljelosti ili prema svome robu. Zatim, zašto onda mi Allah subhanahu ta'la daje musibete? Allah ti daje musibete opet rekao radi tvoje koristi, radi naše koristi. Pa Allah nas iskušava da bih radio toga strpljenja. Allah subhanahu wa ta'la za strpljenje posebno nagrađaju nije poznata jer tako takva na nagrađana. Inne ma ju leta s-sabiru ne ađerahum hisab. Inne ma za hasr, za ograničavanje. Samo strpljivi će biti bez računa nagrađana. Nije poznata nama na tom javuku nagrađana za strpljenje. Pa Allah subhanahu wa ta'la zna kakvi smo pa se obraća no, takav način nam. Na dunjavnuku čovjeka malica je o tako nešto što ne zna, nešto što se skriva od njega, da ovo je da vidi i to, da ovo je ta znaka. Ako oveste da znate, izgradite posebe strpljenje pa ste vidjeti šta se dobiti za strpljenje. Pa Allah subhanahu ta'la stavlja na iskušenja da bi povećao imat kod tebe, da bi povećao, osnažio vjeru i niko nije spremno dočekao iskušenja u Sibete, nasio se s da nije na kraju i tih musivjeta izašao jače vjernev, tako jačeg imana. I kada je Allah poslanik alaihissalam, to je se nam upitan ko se to najviše iskušao. ko doživljava najveće iskušenja Uspomenuo tamo nekoga na kraju vjernika je rekao al-anbija vjerovjesnici na prvom mjestu. Pa najbolji ljudi kod Allah s.a. najviše iskušava. Pa ako te Allah stavlja na iskušenja, onda znaje da si dobar kod Allah s.a. Ako si vjernik, Dakle, iz toga to i prihvati na takav način. Allah želi da ti podine da ređe kod sebe. Možda sa djelima, dobrim djelima koja imaš kod sebe, ne možeš da dostignuješ da ređe stepene koje Allah želi da, izgra, da, da, da budeš na tom stakaju. Da ti da. A pa dakle, stavljate na iskušenje čistiti. I dakle, što god nam se desi, makar to naš razum odbijao, nikako ne mogao pojmiti, desiti se od iskušenja to shvati da shvatite, zapredite, dobro. Biti. I sira, životopisa, loho, poslanika, alihi, salatu, sami neboja, shlava, pravkovi se toga. U Kur'an i Kerimu se spomnie samo jedna žensko ime, tako? Samo jedno ime se spomnie, tako? Se spomnie samo jedno ime žene se spomnie. Merljen. Merljen. Tako. Allah subhanahu ta'ala ne spominje. Ako zato spominje, može spominje, jel čovjeka po imenu vjeroljesnika, spominje, za uđuke, je mu poja žena. I šaliti nama, dakle, da čovjek, jednik, muž, treba dobro da bude ljubomoran na svoju porodnicu. A ne govori drugima o svojoj ženi. Kad spominje ženo ime pred drugima, ili njene osobine, ili da dozvoljava da je u svakom mjeri prati i ostalo. Allah subhanahu ta'ala nije nigdje u Kur'anu gdje se spominje muškarac, Pomenu po imenu i ženu. Tako da koji treba da povrati valinać. Spominje se Merljama, Merljama nije imala muža. Ha, nisam to htio. Spominjuju se muškalci, vjerovijesti i poslanici, ali tako, brojni. Mimo vjerovijestika i poslanika, spominio se jedan čovjek. Zeid ibn Harz. Ne se niko bilo, pravda. ibn Harz. A Zeid ibn Harz je bio ko? Zeid ibn Harz posinak Allah'u uposlanih kvalitih sallam. Pa kad se spomenu o Qur'an? Nakon <coughs> toga Allah'u uposlanih kvalitih sallam se <coughs> ogen. I tada je ukinuto posinak dana. A Zaid ibn Ha'al je volio, i kada mi da neko upitao, ko se je govorio bi ibn Muhammed? Zaid ibn Muhammed. Volio je da se pripisuje Allah'u uposlanih šaraka, časti, ugojita. I polože Allah upo sami ka'alih i Pa kada mu je uskraćeno ovo, Allah ga je spomenuo u Koran, Kerimu koji će se učiti do Kijavita, do sudnjeg dana. Allah ti nikada neće nešto uskratiti i ti to spremno dočekati kao vijedi, kada ti Allah neće dati nešto mnogo bolje. Pa je uskratio posjenovljavanje Zaid ibn Hadzu, a je mnogo bolje da se spominje u Allahom govom. Dada Allah spomine prije svega svojim imenom, poznat ovom i da Ubej id Nkab kada je Allah subhanahu wa ta'la narileo poslaniko da dođe kod Ubeja, da sjedne pred Ubejom i da prooči sura Ubejine pred Ubejom, da je Ubej plakao. Kaže, za ne moj gospodar spomenuo mene pojmer? Plakao bi. Bazeida ibn Ha'lisa Allah subhanahu wa ta'la spominje to pogotovo u svojog inzik koja će se učiti do sudnje predana. Zato što god nas pogodin u znamo da je to dobro za nas i vnogi drugi je uvijek. U ovome ili na ovakav način možemo i provjeriti koliko smo ubijeđeni. Pa kada, dakle, prekršimo neku Allahu Subhanahu Tala narodu, učinimo nešto što je Allah Subhanahu Tala zabranio, onaj koji je ubijeđen, bijeđen, koji je čvrstog imana, čvrstog ubijeđenja, on Allahu Subhanahu Tala. Nije mu potreba nikom. Kada ga šeita dotakne. otakne, navede ga na prije, prisjeti se, toga i vraća sa Allahu Subhanahu Tala. Tok onaj koji je slabo u vjeri, slabo uvjeri ili da Haman nema nikako mora se s njim družiti, družiti govoriti spominjati primjere iz 7. nekakva delljiva kaziva ne delljive priče da bi on ostavio grije Haman ga moraš i udijediti da je to grije on tu i ne prihvata da je pa dakle moraš mnogo šta s njim činiti dok onaj to je udijedjen odmah se vraća Allah ta pa također u iskušenjima kada pogode nas iskušenja ne daće Hoćemo li prijati iskušenja neka ćemo imati lijeg govor o strpljenju, a kada nas pogoditi prvi nikubit istrpljenje, vel ćemo biti od onih koji kažu kada ih pogodi bilo koji musibet, kažu inna lillaha wa inna ilaihi Zatim u stanju potrebe, dobro možemo provjeriti svoje objezenje. Kada smo potrebili nekog dunjanka, neke dunjanske potrebe, nešto nam tako dakle, treba na dunjanku u zavu, to se nalazi kod mog ili onog brata. Hoćemo li svoje srce vezati za njega? Samo da bi došli do tog prezrenog dunjavuka, il ćemo da biti ubijedjeni da ono što je kod Allaha nam je to dovolno i da bi svezati svoje srce za Allaha, ni za koga, koga drugog, došli do tog dunjavuka, ali ne došli do tog dunjavuka. Ibnu ibn tajnije, rahimahullahu ta'la, šir ime islam, ibnu tajnije, spominje kod govora o šefa'atu, kona može koristiti. A pa kaže, mogu ti koristiti četiri osobe. Ne znam sam to pošto puta spomenuo. Mogu ti koristiti četiri osobe. Pa pogledaj, imali tih osoba. Može ti koristiti onaj koji je apsolutno vlada nečim. Tim što tebi treba, on je apsolutnije I on tako. Nema, tako pa, tako. Pa. Allah je vjeržen, apsolutno je vlada. Allah svim Zatim onaj koji podjednako vlada sa Allahom su kanuta. Nema tako. Lati monaj koji služi Allaha subhanahu ta'a. Pa da se zauzme za tebe, traži tebi, nešto treba da moli Allaha subhanahu ta'a. Jelani tako, sva trojica na dunjavku, odšpada Na dunjavku, sam ti Allah može biti odkoristiti. Sutra na akiretu da vidimo, da dođe neko i da se zauzima za tebe. Kaže, gospodar, ja se zauzimam za Muhammeda, Ahmeda, Osmana i slično. Da ga uvedeš u džene, spasi, džahnu, mislije vatre tu reče moci učiniti najbudi insan najbudi istorejemu Muhammedu alejsallahu alajhi wa sallam prije negolimu amma to svoli i koreći moci doći kada kasna pila hamsa najčiš tajdan kutlosim šakor ja stih govori nema da dimni glas da dimni prije to da se pojavi ja nas kana kalduzu na neki mogli se kukati ja ja nikod jao ina imar qadi nahaza, teško bi se nama ko nas proživio iz ovih kaburova ko voće, ali kada dođe Allah subhanahu ta'ala, kada se spusti, kada dođe u meneke, u safovi, na poredani budu, nećeš čuti osim jel tivo sa šabtalanem. Pa će Allaho poslani karih i sabacan dođi i pasiti na srdu Allah subhanahu ta'ala i dobiti i dobiti i ne kaže, jao Mohamed irfa' resak, osel tuqa, wa shvat tuša. O mi sve u traži da će ti se što budeš tražio i zauzimanje, tvoje zauzimanje bit će prihvaćeno. Nakon što svi, jer vijesnici, poslanici ovdje, budu govorili tako, nefsi, nefsi, nefsi, nefsi, samo da se ja spasim. Moja duša, moja duša, samo da se ja spasim. A pogledajte, Mohamed Ali Sala sam kaže, nefsi, nefsi, ha? kaže ummeti, ummeti, ummeti, ummeti, moj narod, moj narod. Prve će isgovoriti. Moji narod, moji narod. Pogledajmo tako se mi njegov umet obhodimo prema njemu, prema njegovu sunetu. Mohamed Ali Isra, Isra, Isra, Isra. i srto. Jer tako. Nikon nam ne može koristiti. Ni na dunjaku, ni na ahiratu. Osim Allah subhanahu wa sb.t. Zato kada budemo u potrebi, svoje srce režemo za Allah subhanahu wa sb.t. Oslanjamo se samo na njega. U knjigama Aqai da pronaćete da samo postoji jedan u Jedan ispravom terokom, oslavat sa Allaha subhanahu wa ta'la, sve drugo je, sve drugo je ništa, tako? Zato da to je, možemo ispitati svoje ubjeđenje, jel'i i ovdje. Također u blagostanju, mnogi počesto kada budu u siromaštvu, žive u siromaštvu, nakon toga Allah im e, ukaže, jel'i, ukaže im njaluk, ukaže svoje blagodati, e, prospe na njih, oni je, je na Allaha subhanahu wa ta'la. Dok vijednik bio u blagostanju, bio u siromaštvu, on je zadovoljan Allaha subhanahu wa ta'la, odredbom nisam spominan šta je jatina kako je iz čega se sastavljujete i to će na kraju postizanja jatina kako dakle da se postigne kako da se postigne jedin svega čuli smo dove Allahov poslanikali salatu, srn, A, što god nam treba pogotovo da je ovo nam ne je potrebno jer je to najvažnije djelo u našoj unutrašnjosti i od toga zavise sva ostala djelo, djelo koja činimo A, što god nam treba to tražimo da Allahov supranjima toga druga Što god nam treba da ostvarimo kod sebe ili da od sebe odagnamo, a to je loše, obraćamo se Allahu subhanahu wa ta'la sadom. Zatim, neodhodno je da bi čovjek imao ubjeđenje, da bi imao jatlin, mora imati znanje, šarijetsko znanje. Zatim, kažem vam svi učinac i sad, jatlin se saštivi iz dva dijela. Ne može čovjek biti ubjeđen bez ovoga dvoga. Ne može reći ubjeđen samo u to i to, a da nema kod sebe ovoga dvoga. Ispravno šarijetsko znanje mora imati ispravno šarijatsko znanje. A ispravno šarijatsko znanje je znanje iz Kitava i Sunneta. Iz Kitava i Sunneta, ništa drugo. Govor ovo, mišljenje ovo, znoviđenja ovih, veomi, ništa. Da jest, dakle, iz Kitava i Sunneta. Kako kaže Ibn Al-Qaim Rahimahullahu, dao su nebivom delu, El-Kah, Hjetu, Šah, kaže l n i n Kaj je o poznat jako l'unija, dakle, sada je preko 5 ila da je sam slati na stihu, i sve je na stih za vršava na hrknun, a zato se za l'unija. Al-almu, kala Allah, wa kala rasuluhu, kala sahabatuhun ulil irfani, mal-almu, l-asfuka, l-l-khilafi, safahatun, vajna rasuli, vajna fulani. Znani ono, što kaja Allah, kala Allah. Znani ono, što kaja Allah, što kaja Allah upo samim, što kaja Allah upo Allaho je liječe i liječe Allahov poslanika I to je najbitnije. Da nas svi kažu da slijedi kitab i sunet, je tako? Koja god pita, šir, ovo onog, svi će reći, slijedim kitab i sunet. Ne, ne samo to. Kako slijedi kitab i sunet? Slijedi onako kako su slijedi ashabi prle generacije. Oni su svjedočili objavi Kur'ana, oni su svjedočili objavi suneta, slušali su sunet, vidjeli su sunu kod Allahov poslanika. Zato ih oni najbolje poznaju. Kad nam nešto dakle bude nejasno, pratimo se onda riječima, po, pojašnjenju, komentaru i dijelima ashaba radiju allahu anhu hm, eđma'in. Znanje ono što kaže Allah, što kaže Allah, što kaže, Allah, što kaže, Allah, što kaže ashabi tumačujuci prethodno, nije znanje, već je ludost da se ostaviš po nekom pitanju riječi allahu kosanika, a prihvatiš se kao u a prihvatiš se riječi nekom tamo čovjeka. Nije to pametno, daleko je to od razgove s tijelom <tih> sobotost. A to je, čovjek da bi bio objeđen imati ispravno želijatsko znanje i zatim to želijatsko znanje ispravno mora se tvrsto nastaniti u njegovom srcu. Tvrsto nastaniti u njegovom srcu. Kad god bude potrebno da nešto kaže, ili da nešto uradi, da to znanje bude prisutno kod njega. Da ne govori osim ono čine, ono zadovje da ne čini osim ono čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovolja. Zato da teško je da čovjek bude ubijeđen, ali ne ima šalijetskog znanja. Kod sebe nema dokaza za ono što govori, za ono što radi, a kamovi dakle pa nikada možda nije nič šok, to je dokaza koji govori u ta'ala. Dakle, da bi čovjek bio uvijel, mora imati ispravno šalijetsko znanje i to znanje mora se tvrstveno staniti u ljevo srcu, kako kaže Ibnu Temir, rahimahullahu ta'ala, da vini šući jaqin kaže, jedno je često nastanjevanje ispravnog šeljetskog znanja u srcu, nakon čega više nema kolebanja u tom srcu, nakon čega više nema sunnih ili dvognjenja to srca. Pa da bi čovjek postigao da krin mora imati ispravnog šeljetskog znanja, tako je moramo učiti, da bi smo bili objeđeni, moramo učiti. Kako kažu učenjaci, Elajim je sta miluke, voli akrinu ljudje niluke. In, znanje budeš, Ti cao, ta žičio tebe da radžiš po njom, daže to cijak znanje, da se radži po njom. Gdo ti ne idžiš, a radži ti se doklavdžiš u biedži. Hvali, jak je ljudje mi lukia, a jak im će te ulepšati? Jak im će te ulepšati sa gjerima. Ono, što ci te toista natira ti da radžiš, je ste u boleh je da znam ste kao je to znanje i to znanje se nastavi čvrsto u tvom srcu da ćeš se dobro da. Ja znam slično brojne brojne koji se busaju i žusaju u svoja prsa da i tvrde da vjeruju u jeneti jahannam, da je on je je on je da bude u jahannam, da bude u jahannam. I suđice. Ono što govorim je moj Da smo na to ustupili na kauta da da na jeneti jahannam da se pridama modla naći djela koja vode ili ne djela koja odbije odbije džene. Dakle znanje. Zatim, od stvari koje izgrađuju djetin kod nas doprinose naše ubjeđenju, jeste odbacivanje smutnih, nejasnoća, lesvesa, svaka hvilja odmišljenja koja slabe ubjeđenje kao djetnik neće čitati svašta, jel tako šlošćemo se, svašta ne jede, svašta ne pijemo, isto tako ne smijemo svašta tuša, ne smijemo svašta bleda, Nesmije ono svašta čitati. Dakle, čovjek vjernika hoće da bude ubiđen, ne smije svašta čitati. Ne smije se odazivati onome koji pri sebi imaju šurhi i nejasnoća. Ne smije se družiti sa onima koji kvaraju vjeru. Vjernike i vjernica sastoju se druže sa onome, dakle, gdjehaj za njih. Gdje će izaći nakon tog skupa bolji. A ne, dakle, da odlazimo na skupove gdje će nam uljepšavati nekakve naše hijjabe, Pa dakle od nikaba napraviti hijabe, pa od hijaba napraviti nekakve šamije, šareno, pa može malo šminka, pa može trepavica, pa može usne. To može svakako, ali u kući, za tvoga, mura, niza koga drugog. Niza drugog. A vijednik i vijednica ne smiju se družiti, odlaziti na sjela gdje će njihovima biti slavnih. Sve slabi, slabi. Jer se slati slatki mi se dakle, da trebamo družiti tamo gdje se govori o Allahu i djeli, da se čitamo Allahovu knjiga, da se postičemo, da se postičemo na dobro moramo se pozivati dobro, ali je tako Allah subhanahu wa ta'ala čitajmo Allahovu knjigu, nemamo kategoriju osim na tome, čitajmo Allahovu knjigu u Allah, odnosu kanova tela pozivanja na dobro odvraćanje od zla, spomnje prije imana. Spomnje prije namaza, spomnje prije zakata. A da moramo zaprnimati loša djela. نعم فتصيصاكينا دوبردئا كنتم خيرا أمة الأخيجة لناس تأمرون بالمعروف و عن المنكر وتؤمنون بالله إستنابوا لنار في سيكرة الإنسان تراجطا لسيكيني دوبردئا و تصوصاكي يلوشنا ديلا يفرأي الله إما ماكونا قزينا نتوقر سأمر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف و عن المنكر و الصلاة و يتوني Vijednici i vijednice su prijatelji, zaštitnici jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, da se ostave loša djela. Obavljaju namazni, stvaju uz nekad do kraja aleta, pokojni su Allah, posljednji, ili dalje. tako je, trebamo popraviti svoje stanje. I ne smijemo. nikada onaj koji nas upozorava da se okrenemo od njega. Da negodujemo, zato što nas se posavjeto. Da nas često možemo čuti kad je neko posavjetoje, ovaj drugi odmah kao, e ti mene ne voliš, e ti mene mrziš, e ti imaš nešto protiv mene. Jeliti čovjek, hajer, sadaf je govorio bolji je brat onaj koji kad god te sretne posavjetujete po pitanju tebe, po pitanju tvojeg ahireta bolji on od onoga koji kad god ti sretne dadne ti šta u dinaroj dirhena ti popravlja dunjalka, onaj ti popravlja ahiret sada, kada bi se susrtalo jedni s drugima, kada bi se susrtali govorili bi, brate moj, doista ja ne vidim sve svoje lahane pri sebi ne vidim, ne vidim sve svoje grijehe a ti ako primitiš kod mene neku mahanu, prozori me na nju I takvi trebao biti i mi. Neći se popraviti kako je rekao Imam Aliq. Završ se za ovo umetao kako se popravila prethodnica. Kako se oni popravili, prve generacije. Jer svaki ajed, svaki hadid, svaki zavid, to je bio upućen njima. Njim I oni Evo, na početku Surijel, Bekarijel, tako odmah u šestom i sedmom ajetu. Imamo opasnu poruku u tom ajetu. Ibn vredime kefahu seba un alihi, a antvrtehu anantundiru vekmi. Oni koji neće da vjeruju, svejedno im je da li ti njih ne opominja, ono oni neće vjerojati. Kod nevjernika je svejedno da li vidi posavitovani ili ne bili posavitovani. Oni se ne mijenjaju. Dakle, resmeno smijemo biti mi. Kad nas neko posavitoja, svi ono svejedno okrence i kao da nas niko nije posavitoval, niko nam nijemo putio riječ, niko nas nije pozvao do. Zato dakle, vjernik i ne smiju izlagati svoja srca sumnjama koje tako lahko ulaze, ali i takako teško izlaze iz naših srca. Od stvari koje doprinose jakinu jeste i čvrsta odluka da bi čovjek bio ubijeđen kada nešto sazna, kada čuje iz Allahove knjige sunneta Allaho poslanika, ali bi se rocama to prihlazi i čvrsto odluči da će biti takav. Onaj koji bude sjedljiv i razmišljao šta će biti s njim ako prihla, ako od Ako se prihvati čvrsto, jeli hoće imati mnogo društvo, šta će biti s njegovim starim društvom, kako će njegova garodbina prihvatiti, kako će njegova sredina, okolina, okruženje ga prihvatiti, šta će reći roditelji, mogli li li ja je istrajati na ovom putu, onaj koji bude udjeljivao pare na Allahom, srb'hanu, putu, svoji metak, novac, šta će biti, hoće li Allah to vratiti, neće vratiti, ha? hoće li bankretirati, ko bude s sasubom tako, sve na ovoku, Zato je kada čuje, odaziva se tamo. Čvrstvo odlučuje. Tako je rekao, rekao Selef Svalih davno, briga o dobrim dijelima. Briga o svojom stanju. Ako se brinuje za svoje stanje, postiće takva briga, postiće čovjeka na čvrstvu odluhu. Gotove, piju sam do sada ovako, više neću. Čvrstvo odlučujem, podlačim deset crta. Čvrstvo odlučujem. Briga, Za činjenjem dobrih djela na čvrstu odluku, a čvrsta odluka doprinosi jeklinu, a jeklin doprinosi bogastu djela. Jeklin će to ljepšati, ljepšate sad, jel doprim djeljima. Pogodak do onoga koji je našto staje. Bilo kod davanje, ovdje je bivalo na lomu budu. Njega je to pogodilo i kaže, seda ukola kaže, dođem, ući sve ću podijel. I kako vozim kola, približava se kući, kaže pola da podjevim, dobrajim. Pa je došao opet kuću i kaže pato i draćinu da darnem i patito da daro. Ja je došao u kući, žena šepe, prosijed, prosijed, komplet ostalo, zadržava se samo na njetu. Isto u isto u njemu djelju. Odstvarite je doprinose jertinu, jestaj ponjenje strasti i zadane mislasti u djela Dušeka pokazuje mnogo kaimra hima vitala onoliko koliko se jedinice budu suprotstavljale svome napsu toliko će i postići toliko će i postići kriminal ali dakle plodovi koriste eklina ukoliko posjedite na novim putovima za šerijskim znanjem za klonjenjem od sumnjivih stvari nejasnoća šuhrata shehbata Budemo čvrsti, jel donoslije tvrste odluke, ako Bog da, onaj ko se bude tako ponašao, koji dostiđi ubjeđenja, tvrst ima, bude kod sebe imao vjetin, vidit će smjerenim životom. Znaći samo za svoga gospodara. Ko spozna svoga gospodara, opreći se od svih drugih. Kto zavoli svoga gospodara, ostavlja sve drugi, jel je tako? I on će živjeti u rahatlupu. Samo će se usmjeravati svojom gospodaru, praviti samo njegovog zadovoljstva, pa makar na tom potu se drugi razsrđaju. Strahovat će samo od svoje gospodara, nadati se samo svojom gospodaru. Što god dođe od njegovog gospodara, on će biti zadovoljni. Nije se saditi. Pa doista, poko kaže Šefurislav Ibn Taymi, Rahimahullah Uttava, živjeće do njavčkim džemljama. Rijeviće u džennetu na Dunjavku, još na Dunjavku, kako je rekao šeho Islame Unutajnije, doista na Dunjavku postoji džennet, ko ne uđe u njega, li će uđenju džennet na Ahirtu. A džennet na Dunjavku je spoznanja svoga gospodara, Allah subhanahu ta'la postizani iskreni ljubav prena svojne gospodaru, iskreno obožava mi samo njega jednog jednog, jednog i slično. Znamo dobro da je također govorio šeho Islame Unutajnije, rahimahullahu ta'la, šta mi morim mojim jednog. Moj gremet je u mojim prsima. On je sa mnom dvije pa ako me protjeraju, to je za mene turizam. Ako me protjeraju iz to je za mene turizam. A ako me strpaju u samnicu, u tome je zamena osamljivanja s mojim gospodarom. A ako me ubiju, to je za mene šaharst. Pa je također rekao za mnu tamnicu u kojoj je preselio. Rekao je kada bi ovu tamnicu ispunio zlatom, i dao je onima koji su me strpali u nju, ne bi se mogao nikada zahvaliti. Kada bi je ispunio zlatom i dao onima koji su me strpali nju, ne bi se mogao nikada zahvaliti. Zbog onoga što je doživio od osamljivanja sa svojim gospodanom, od izučavanja Allah izučavanja knjige, od ostavljena je također znanja za sobom, kao sam je poznat u tvoj tajnici, ostavio je na zidovima ispisano dijelo. Tako što smo uzeli sve. Ostavio je na te tamice ispisano dijelo, danas tampan u tri debela tona. Rđevabu sahih imen bedel dima musib. Ispravan odgovor onima koji su promijenili sa ovom vjeru, danas tampan u, u tri tona. Kada bi mogao ovu tamicu ispuniti zlato, ne bi se mogao zahvaliti tega. Pa također ovo je jedan od plodova jetina ovdje za Pa čovjek što god ga povodi od musibeta, pa to, to ne vidi drugačije, osim kao blagodnost od Allah. Onaj koji bude ubijećem da sve što dolazi od Allaha subhanahu da je to dobro za njega, što god ga povodi od musibeta, to će za njega biti blagodat. Ti musibeti će za njega prosto biti način blagodati. Kao što je rekao Sofijan ibno Jejn, čovjek neći biti pravi musliman i vjernik sve iskušenja ne bih ne, ne bude prihvatavao, kao kao blagodati. Zato onaj koji bude ubijećem dostigne stepen ubijeća na dunjaluku kao što stoji al-ayetom al-aitushur, dakar kali na dunjaluku će napasti uputa i uspi, uspiče i na dunjavku, i na akhiretu, i na dunjavku ulaik i vada hudendirom bihinu, ulaik i humannu flihun Oni će biti na uputi svoga gospodara i oni će zasigurno uspi, na uputi, i na dunjavku, i na akhiretu i uspiti, na dunjavku, i na akhiretu Oni koji suubi izin, oni uspiti moju povku iz Allaha i Subhanahu wa Tala aji, da buvo kazah znamenja, koje predhodilo a je knt chodzi do przynosi iste pled onako udu ubiegilem ci na to i byty stąd by pas wier in waad allahi haqq wala yastakhitanna kal ladina I takto neko je subeđenje, on isu stoprin. Jak linda prinosi za dovoljski, kaja Allah subhanahu wa ta'la, subehto gavun, ma asabem ni nusibetim illa bi idhnil lah, wa ma yuknim dillahi ehdi qalbe. I doistanem, čovjeka ne pogodin jedan nusibet od Allah subhanahu wa ta'la, ako bude vero wa subhanahu wa ta'la, ko prihvati, dakle, taj musivet, Allah suhšana tala će uputiti njegovo srce. Pa kaže Ibnu Ispun, riječ je objedniku koji pogodi neka nedaća, on zna da je to od Allaha, bude zadovoljan i preda se tome, a Ibnu Ispun se nadovezuje pa kaže, zato srce ne može biti upućeno, ne može biti zadovoljno, ne može biti predano, osim sa jeklinom ubiđenjem. Ne može biti zadovoljan, ne može biti predano svome gospodaru, osim sa za ubiđenjem. Zatko je to dakle, kako potrebno i brojni drugi blagotaci koje nalazimo kroz šerijetski tekstove. Postavljamo se pred pritima vojsstvo vjerno, pois su vjerni samo leposti diplomom, niti moćno niti preko noći. Vojsko vjerno se postiže sa ukrinom, sa sastavljanjem kafalacija po mnogo su srca, podjal na dinu, e immeteni dole bi amrina lama sadra Vođe, činuli vođe koji se pokoravali našim nadribama nakon što su bili strpljivi i u naše ajde u, u objeđenje. Djelo koje bude učinjeno iz objeđenja daleko daleko se više vrduje kod Laha supraveno moć. I ono dakle što slabije naše objeđenje je sred tog sam ovom prispomenuo ovo srca za nekoga drugog. Ozivanje srca za nekoga drugog to slabi objeđenje, to slabi imam, tako je u potpunosti. Tako može čovjeka izvesti iznimaviti. Čovjek veže svoje srce za nekoga, za nekoga drugog. Kažu selefosali, onaj koji veže svoje srce za nekoga drugog, taj neće osjetiti miris objeđenja, kamo da bude objeđen? Neće osjetiti raj, hotel je kinder. A kamo dakle da bude objeđen, da ima prisadija klina? I zasigurno dakle odazivanje šumama, smutnjama, sumnjama, takva osoba nikada neće biti objeđena onaj koji hoće da zavrjevi malo ovdje, malo ovdje, da im štavnikar, da im štavnikar, kako je ovaj govorio ovom, kako je ovaj izvratio njemu, Taka, takva osoba nikada neće naučiti nešto izvijeriti i u to dakle biti uvijezina. Zato je sedak naš preporučivao da čovjek koji traži ševjetsko znanje, koji hoće da ide u ovim državama, stepencama, da sjedi pred učenim samom do desetak godina, da uči učenjega, pa onda kada postigne temelje usule, onda ide deliti, a dograđuje svoje znanje. Tak mi malo odje, malo odje, na kraj nešto ne postimimo. Na kraj, jedan šar, sve koji se vidrži, kudovci da se malo odružio, da vas prilamo smijamo. Vidrži se u biografii jednog velikog učenjaka hadisa i fikha po imenu Hayve ibn Šureyha Tujibi. Tako da to stojilo u njegovom biografii. Što ću sam reći? Hayve ibn Šureyha Tujibi, velikim muhaddis i Fatih. se da je njegova praksa bila Kad god dobijem plaću svaki mjesec, imao sam platu 60 dirhema, 60 srebrnjaka. A to u isto mjesto, čim bi primio plaću, kod Dionisa maksimalno. Tamo, pogotovo njima mnogo se nama kod mjesnih za kod tam gdje kod bankomata tamnih, ili tamo se rodi pokara se, on se očekuje da će ti naplatiti, da što mjesdalja A njegova praksa je bila čim bi dobio tih 60 dirhema, dirhema podijelio bi Sjerovnasom. Kaže se, u biografiji stoji, kada bi se vraćao kući, pred kućom bi nalazio 60 zlatnika. 60 duga. Ogromna je ranska između dirhema i gina. Između srađanjaka i zlatnika. Začunati, ide ćete. Ogromna razlika. I to je bila njegova praksa. On je obama dijelio dirheme, dobivao zlatnike. I neko je to trenjeti primijetio njegov Amiržić. Uvom tajem dirhene, kvam dobijazat. I otišao je Amiržić svojoj kući iz Svapodi, jer je iz kući. I što je imao nevjetka, nomca i što je imao kućnog namještaja Svapodi. I nalaktio na pragu i čekao. Jedan dan, drugi dan, krati dan, se širi zemce što više i više i ništa ne dolazi. Imaju što, nista nijeli dobije. Kaže, kako tu? Ja tebe mjesecima gledam, ovamo dijeliš dirheme, dobivaš zlatnike. Dijeliš dirheme, dobivaš dinale. Sređenjake dijeliš, dobivaš zlatnike. Ja podijelio sve, nista sebi sam ostavio, nista, nista se nisam ostavio. Kada je jasno. ja tu dijelimo, ja tu dajem iz objeđenja, a ti si svoje podijelio na provjerih svoga gospodara. Ja ono što daj ja dajem iz objeđenja. znam da će mi Allah zasigurno vratiti. Ma nekasat sadakatun min ma. Tako došlo Hvisu. Ma nekasat sadakatun min ma. Po pravdima arabčkog jezika je bilo dobro se kaže. Ma nekasat sadakatun ma. Lenn. Blagol, vrši vas radi i na kraju objeka. Ma nekasat sadakatun ma. Bilo je dobro, ali ja Allahogu sami karih i sebu sam to stvođuje. Ma nekasat sadakatun min ma a ma baš sadaka nima ono neće umati imen tak. Ono što se podijelilo ovom putu, a ma to neće umati pojmena. Pa kaže, ja daj im izobjeđenja, a ti si onda provjeri svoga gospodara. Pa sam ti, svoj gospodar tak. Hanka